Az Inter Los Angeles-től San Franciscoig egy ősöreggépmadarat közlekedtetett. Indulás nulla óra 30-kor, érkezés valamikor reggel. Pontos időt nem mertek mondani, akárcsak a járó hajóknál, amelyeken a menetrendbe elővigyázatosan mindig ezt írják be. A szél és időjárástól függően. Frisco-ban Rokinak négy órát kellett volna várni a Citybe City induló gépre. pedig ez nem volt ínyére. Bérelt egy használaton kívül helyezett vadászrepülőgépet, egy thunderbird -öt. A gép a sebességi mádós sportemberek rendelkezésére állt, és még mindig játszva megtett óránként 300 mérföldet. Felhívta a Szövetségi Nyomozóhivatal Los Angelesi irodáját, de semmi újat nem tudott meg. Carmen Pulverát még mindig hiába keresték. Nem lehetett csodát várni, végül is Los Angeles a körzetben lévő helységekkel együtt nem valami kis falu. A kora reggeli frisszellőben Rocky Maxim felkapaszkodott a pilóta fülkébe, bekapcsolta a biztonsági jövét és jókedvön bőgette föl az ezer erős motort. Ezúttal azonnal felkapcsolta magára az ejtőernyőt, bár most biztos volt benne, hogy senki sem tett plastikbombát az ülése alá. Hé, <hály> hogy repül ez a madár? Mekkora különbséges sportgép meg egy vadászgép között? Még akkor is, ha az utóbbi már meglehetősen kiöregedett. Roki könnyű kézzel emelte föl a gépet a kifutópályáról. Behúzta a kerekeket, teljes sebességgel, alig tíz láb magasan elviharzott a pálya végén a kerítés fölött, és figyelte, hogy ugrik a sebességmérő mutatója egyre feljebb. 250 mérföldnél behúzta a botkormányt, és csak nem olyan sebesen szágódott az ég felé, mint egy kép kennedy kilőtt rakéta. Éles kanyar balra, Bucsú és a Golden Heat felé, aztán irány észak nyugat a cikkos partvonal csak úgy szágódott alatta. A hullámok megtörtek a sziklákon, aztán elsimultak a mély öblökben. Álmos halászfalvak tarka vitorlák a széles hullámokon, a tengerpart szakadékos meredélyei, csendes erdők, és messze kinn tengeren gyufás teherhajók. És mindez mélyen roki alatt terült el. A motor üvöltve vihar tempóba vitte észak felé, a megoldás felé. Alig egy óra múlva Rocky már maga mögött hagyta klamát hegység meredéjeit, megpillantotta a Wichester öböl éles beékelődését, és röviddel utána a pohárnyi fehér sávot, kalamáitis strandját. Még keményebben tartva a Thunderbird kormányát másodpercenként ötven lábnyi sebességgel zuhant a mélybe, mint egy héja. Végig futott a halászkikötő kötő szélén, és kellemesen meglepődött, amikor több más alak között vörös lút is felfedezte a mólón. Vörös lút, az ő éles nyelvével, vörös lút, akivel olyan bugit járt a táncparketten, hogy még mindig fáj tőle a vádlia. Egy perc múlva leállította a motort, bekanyarodott a nyerve, és olyan szeliden landolt a gépmadárral, mintha ezer tojás lett volna a fedélzetén. A Diamond Hotel időközben nem gondoskodott sem új vakulatról, sem új takarítónőről. A portás múlt mögött álló férfi is ugyanaz volt. Cél ellenében is tíz mérföldnyire bűzlött a hagymától, és az inge, a már hetek óta időszerű mosásban egészen biztosan jó zsíros, de nem is nagyon kellemes illatú levetereztet volna. Hideg hal szemekkel bámult Roki Maximra. Aztán végre megcsillant a tekintetében a felismerés. Mr. Strack, ugye bár? Rokinak semmi oka nem volt arra, hogy más véleményen legyen. Válasz helyett egy bankéjét húzott elő a mellén zsebéből. Az ilyesmi mindig hatásos volt. Meglobogtatta a férfi orra előtt, aztán a mutató ujjára tekerte a bankót. Jó emlékező tehetsége van, mondta. Ez a bankjegy is jó. A ha kutat egy kicsit az emlékezetében. Például, lakott valaha maguknál egy Fletcher nevű férfi? A férfiú szemgolyóját balra fordította, bár ott nem volt semmi nézni való, csak egy pók, amely szaporán mászott fel a hálóján. Fletcher, Fletcher... Mikor kellett volna itt laknia? Én kérdeztem magától barátom. Fletcher, Fletcher? Nem, sohasem hallottam róla. Hogy néz ki? Rocky mosolygott. Második kérdés. Egy öreg úr ezüstös hajjal, aranykeretes swickerrel és kecskeszakállal. Mondd ez magának valamit? A férfi ragyogott. Természetesen, hiszen épp itt állt maga mellett a pult előtt. Még tüzet is adott neki Mr. Strack. Remek mondta Roki. Maga pénzéért még az agyát is megerülteti. Csak így tovább. Az öreg kecske szakálas csak akkor egyszer volt itt. Dehogy is, nálunk lakott, éppen addig a napig, amikor ön ideérkezett, Mr. Strack. A neve? Moris Chavalier. Komikus név, nem? Valóban nagyon komikus. Már csak azért is, mert áll név és nem különösebben ötletes. Moris Chavalier ugyanis egy európai színész, sőt, egyike a legjobbaknak Franciaországban. Tehát itt lakott, folytatta Roki. Látott csak egyszer is egy nőt a társaságában? De mennyire? Az öreg fiú egyáltalán nem volt tartózkodó, ha megengedi ezt a megjegyzést. De erről többet nem mondhatok. A mi a diszkréció becsületbeli kötelesség. Maradjon is az, Johnny! Roki vigyorgott és a kezébe nyomta a bankót. Elég kis címletű volt, és nem is gyakorolt valami nagy hatást. Ezért Roki még egy második bankót is előhúzott a mellén zsebéből, és a mutató újjára csavarta. Cigarettára gyújtott, bizalmasan erőre hajolt, és azt süttogta. Tegyük fel, hogy a pasas feleségének kifogása van az ellen, hogy a férje titkos területeken vadászik. Tegyük fel! A portás vágyakozva nézett Roki mutatóujjára, az azaz a rácsavart bankjegre. Megrángatta a fülét, megdörzsölte az órát, és látszólag erősen gondolkodott. Jobbra-balra lesett, majd előrehajolt, egészen közel roki balfüléhez és belesúgta. A szőke a második emeleten, magával szemben lakott. Brenda Miller, nála kérdezősködjön. Aha, végre valami, most kell szorítani, ebben a zsákban több is van. Szóval, Brenda Miller, sejtettem, de nem volt még egy hölgy. Ember, maga átkozott túl sokat kíván ezért a néhány garasért, nem vagyok én információs iroda. Helyes, Johnny, de bár szótól még nem nőtjük szem a nyelvén. Látom, hogy van szeme a fejében. Még egy bankót hozzáteszek, ha valami valóban újat mond. A portás ide-oda tekergette a tojás fejét. Valamelyik zsebéből összenyomott szivart halászott elő, és rágni kezdte. Olyan guztusos volt, mint amikor egy jó fejlet disznó a vájóban zabál. Ember, maga a pokol tüzére juttat engem, ha ennek híre megy. Ez egy tisztességes ház. A jó hírünkkel játszom. Tehetünk mi róla, hogy egy-egy vendék időnként fogad valakit a szobájában? Semminek sem egy híre, ígérte Roki. Szigorúan köztünk maradt. Szabát adja rá. A szavamat adom. Hogy hívták a második madárkát, és hogy nézett ki? A dolog úgy történt, Mr. Strack, hogy éppen nem voltam a helyemen, amikor észrevettem, hogy egy nő siet fel a lépcsőn egy idegen nő. Utána mentem. Az első emeleten tűnt el a 103-as szobába. És az Mr. Morris, Sevalier szobája volt. Hogy nézett ki a nő? Prímán. Először azt hittem férfi, mert hosszú nadrág volt rajta. De a járása és minden... Nos, mit tehettem volna? Roki kacsintott. Én a maga helyében hallgatóztam volna az ajtónál. Elvégre tudnia kell, mi történik a házban. A portás rögtön bekapta a csalétket, a horoggal együtt. Képzelje, pontosan ezt tettem én is, Mr. Strack. Nem sokat értettem csak a nő nevét, Ramona Gordon. Különös. A pasas a teljes nevét szólította. Ugyan, dehogy. Ő csak Ramónának szólította, de a lány bizonyára félt, hogy valaki felismerheti. Erre felmondta a pasas, hogy Kalamáti City-ben nincs ember, aki Ramona Gordont ismerni. Még Perenda Miller sem. Ezt mondta? Más valami nem jut eszébe? Nem. az hogy valami igen. Ramona nem Morisznak szólította a pasast, hanem Endinek. És maga csak hátulról látta a nőt? Szó sincs róla, hiszen ki kellett mennie a házból, nem? A pult mögé bújtam, és csak akkor álltam föl, amikor már leért a lépcsőm. Prima nő, ezt mondhatom magának. Fekete haj, fekete szemek, olyan ferdemetszésűek, mint a kínai, aki vagy a japánoké, csak nem egészen annyira ferdék. Köszönöm, mondta Roki. A portás kezébe nyomta a bankót, sőt még egyet tett hozzá. Eszébe jutottak karcsú, fekete hajú fiú, aki a halászkikötőben követte, eszébe jutottak a lövések a vitorlás kikötőben, és eszébe jutott Carmen Pulvera, az ő titokzatos ferdevágású szemével, amint puszta a véletlenségből helyet foglal mellett a Los Angeles-i repülőgépen. És eszébe jutott, hogyan követték, hogy puszta véletlenségből Dynant és Borgéze gorillái a Miami repülőtértől. – Csak még egy kérdés! – mormolta Roki zavartan, mert igazán nem felemelő érzés, ha az ember rájön, hogy alaposan át ejtették. Nem keresett az utóbbi napokba valaki telefonon? – Nem, uram! – Johnny a fejét rázta. És tényleg uramot mondott. – Hogy mire nem képes néhány bankok. Roki kiballagott, és úgy érezte magát, mint amikor valaki viszkis emel a szájához, és csak amikor már vissza jön rá, hogy az üvegbe petróleumban. Carmen Pulvera, vagy Ramona Gordon, annak és rendje módja szerint jól átejtette. Rokinak most már semmi kétsége nem volt a felől, hogy a Line dine vagy Borgéze szolgálatában állt, hiszen velük együtt ment el a Habanérából, és az ő képe is ott volt Baldi Newman rodájában a rengeteg kép között az Inpex épületében. Az idodában, mennek ajtaján Willy Miller neve állt. Öldög és pokol. Egy rikkancs el Roki mellett, és valami szerelmi tragédiáról kiabált a hegyekbe. Ki ismeri a halottakat? Sam Collins sheriff szerint kettős öngyilkosság történt. Itt a Daily News, tisztent a Daily News. A rikkancs megfordult, és meglobogtatta Roki óra előtt az újságot. A nyomozó néhány pénzt nyomott a markába, oda se figyelve vette el az újságot, és magához intett egy taxit. A halász kikötőhöz. Még mindig kísértette Kalmen pulver a titokzatos szeme és szája. De mikor szinte gépiesen kinyitotta az újságot, nyomban elfelejtette mindkettőjüket. Rögtön a nagybetűs cím alatt, szerelmi tragédia a hegyi kunyhóban, ott volt a két halott fényképe. A férfinak fekete szakálla és szarukerete szemüvege volt, a csinos, szőkenő előszeretettel visel túlszűk pulóvereket, amíg élt. Brenda Miller és Baldy Newman. Szerelmi tragédia? Roki Maxim jobban tudta, mi történt, mint Sam Collins, a serif. Roki tudta, hogy ez gyilkosság volt. Hidegvérrel elkövetett, előre megfontolt gyilkosság. A helységet riáltónak hívták. Tíz mérföldnyire volt a tengerparton. Az út utolsó szakasza a taxi vezetőjét olyan csodálatos káromkodásokra késztette, amilyeneket még összvérhajcsároktól is ritkán lehet hallani. Keskeny szerpentin haladtak felfelé a hegyóriáson, amelynek a tetején pontosan tíz ház állt. Itt uralkodott Sam Collins sheriff a rend és a törvényőre. Olyan volt, mint egy fa. Ráncai és nevetésétől származó redői ellenére fiatal maradt az arca. Fehér inge fölött korzekét hordott, Az eke alul egy kolt diófa markolata látszott ki. 44-es kaliberű Patterson kolt volt. Olyan, amilyennel egy temetőkő kerítését is át lehetett lyukasztani. Szem Collinsban nem volt semmi hiba. Olyan becsületes és jó indulatú volt, amilyen csak lehet egy ember. Reporter? Dörmögte, miután röviden szemügyre vette Roki Maximot. Nem, válaszolta Roki. magándetektív. Azt hiszem, mindkét halottját azonosítani tudom. A serif szájába vette a pipáját és szívott rajta egyet. Úgy szörcsögött, mint egy arab vízi pipa. Nem törődött vele. Ahogy gondolja, dörmögte. Jöjjön velem! Egy darabig lefelé mentek, aztán egy csapáson balra, majd a meredeken ismét hegynek fel. Roki már úgy érezte, kiugrik a szívvel a helyéből. Sam Collins észese vette. Csak menetelte előtte szívta a pipáját, és közben még dudorászott is. Ezek az idegenek, mondta aztán. Csak bosszúság van velük. Ide jönnek, és piff puf, vége. És kinek kell a hullákat eltakarítani? Nekem. Az ő szempontjából nézve igaza is volt. A kunyhó hatalmas szurok fenyők közt bújt meg, Vastag gerendákból ácsolt, kedves, idillikus kisház volt. Egy fiatal fiú gubbasztott előtte, unalmába vagy fáradtságában ásítozva. A fiam, mondta Collins, ő, ő örködik amíg a halott kéme megérkezik. Az még eltartat egy darabig, ugyanis húsz mérföldnyire innen éppen egy szülésnél segítkezik. Belőgte az ajtót és hagyta, hogy Rocky lépjen be elsőnek. Széles fénysáv esett be az egyetlen ablakon, de nem ért el Brenda Miller arany hajáig. Úgy feküdt a tábori ágyon, mint haludna. A gólyó a tarkójába fúródott. A fekete szakállas, szarú kerete szemüveget viselő férfi az asztalra borult. Balkeze pegyhütten lelőgött. A farmer fiatal lát rájuk, mondta seri. serét. Tejet hozott nekik, de már nem volt rá szükségük. Mikor? kérdezte Roki. Tegnap este. Már sötét volt. Rocky bólintott. Miközben ő Los Angelesben Carmen Pulverát és Charles Diamondet kereste, egy gyilkos lecsapott. És Baldi Newman, ha ez az ember, aki az asztalra borult és minden titkát magával vitte a halába, Baldi Newman volt, olyan biztonságban érezte magát ebben a kunyhóba, mint Ábrahám kebelé. A nőnek Brenda Miller a neve, mondta Roki. A férfi nevével nem vagyok egészen biztos. Mind a kettőről új lenyomatot veszek, ha megengedi Sheriff. Miért ne? Ezeknek már nem fáj. Mielőtt Roki dolgozott, feltett néhány kérdést. Ezek csak ketten voltak itt, vagy volt néha látogatójuk is? Nem volt látogatójuk. Ezek még hozzánk riáltóba se jöttek le. Fogadok, hogy szerelmi bánatuk volt. Maga képes volna golyót röpíteni ilyesmiért a fejbe strike. Nem, de ez a kettősem sem azt tette szem. A serif szívott egyet a pipáján, és alaposan megnézte Rokit. Ne vicceljen ott a fegyver. Csak a markolata látszik, mert a férfi rájtette a fejét. Világos, hogy öngyilkosok lettek, legalábbis szerintem. Nem sikerült nekik valami, elfogyott a pénzük, úgy érezték mindennek vége, vagy valami ilyesmi. Roki felnézett a serifre. Tévedés! Életük legnagyobb üzlete előtt álltak, egy millió volt szinte már a zsebükben, és most ez a pénz a gyilkosé. Szem kivette szájából a pipát, megvakarta a fületővét és dörmögött. Hm, ez ördögbe is. Ez egy egészen más millió. Az ördögbe is kihallott már ilyet. Esküdni mertem volna rá, hogy öngyilkosok lettek. Az ördögbe. Gyilkosság, és éppen az én körzetekbe, égbe kiáltó disznóság. Ne dühöngjön szem. Amióta világ a világ, amióta Káin él, de gyilkosságok mindig előfordultak. Sajnos mi ketten nem szabadíthatjuk meg ettől a világot. A serif egy lapos üveget húzott ki a farzsebéből, és oda nyújtott a rokinak. A nyomozó jót húzott belőle, visszadta, és szem is kortyolt egy jó nagyot. Akkor is égbe kiáltó testvér. Tudja, mit csinálok a fickóval, aki ezt tette? A mángorló alá teszem. Fas aprítok belőle. Aztán majd megnézheti magát. Ahhoz előbb el kéne kapni a szem. Bízza csak a dolgot az ítélet végrehajtóra. Na menjünk. Rocky lapokat, amelyeken az új lenyomatok voltak, egy plasztik zacskóba tette. A zacskót egy borítékba, és a borítékra ráírta a címet. Szövetségi Nyomozóhivatal, Washington, azonosítási osztály. Még egyszer ránézett az élettelen nőre és a néma férfira, aztán csendesen kiment. A nap még mindig sütött, a madarak csicseregtek, a szurok fenyők ágai közt csíkokban csillogott a fény. De Roki úgy érezte, mintha a nap sokkal sötétebben sütne. Vörös lú a bűzlő halas kosarak és az enyhe lomhán himbálózzó hálók mellett közeledett. Felrohant a mólóról felvezető néhány lépcsőfokon, és lihegve kiáltotta: Nagyszer vagy, hogy megint itt van, Jeff! Aztán minden további nélkül Roki nyakába ugrott, és össze-vissza csókoltak. Halszagú volt, de hát ez természetes volt nála. Ettől függetlenül csodálatos teremtés volt. – Miért hagyta abba lú? – nevetett Roki. Előlem nyugodtan folytathatja. Vagy most már rajtam a sor? A lánya hajjott, pirult. végig elpirult. Meg ne próbálja. Óriási különbség, ha én csókolom meg magát, amiért megmentette Terri méletét, vagy maga csókol meg engem. Női logikával szembe Roki mindig tehetetlen volt. Hogy van Terri Ló? Jobban, jobban, Jeff. sokkal jobban. Túl van a nehezén. Ha az első éjszakára gondol, Feltehetnék neki néhány kérdést. Természetesen úgyis is szeretne magába megismerkedni. Megint arról a vöröshajú boszorkányról van szó? Pontosan. Nem látta azóta? Éhé! Gondolja, hogy akkor még élne a bestia? Roki vigyorgott. Hát a maga temperamentuma ismeretében nem hinném. De azt a maga is látta. Nem tűnt fel valami magának a vöröshaján kívül. A nőknek nagyon éles a szemük, ha a szerelemről van szó. A lány loki bordái közé boxolt. Ne személyeskedjen megint, Jeff. De hát magára egyszerűen nem tudok haragudni. Maga aztán nagyszerű cimbora. Ugyan mit tűnhetett föl nekem azon a boszorkányom? Kitűnően táncol, majdnem olyan jól, mint én, csak nagyon hamar kifogyott a szuflája. A szeme? Igen, ez az. Vörös a haja, és fekete a szeme. És ferdemetszésű. Még sohasem láttam vörös hajú nőt fekete szemmel. Fogadok, hogy festett parókája volt a bestiának. Bár tettem volna fő néhány nap korában ezt a kérdést, gondolta Roki. Hogy vörös haja és ferdemetszésű fekete szemmel legyen valakinek az csak ugyan valószínűklenül hangzott. De hát ez a Kálmen pulvera, akit ő ismert, nagyon vörös hajú. Hirtelen elbúcsúzott Lútól, üdvözletét küldte Terrinek, és azzal töltötte az egész napját, hogy minden taxisofőrnél érdeklődött a fekete szemű lány, meg egy ezüstös hajú úriember felől. Végül talált egy sofőrt, aki az ezüstös hajút a repülőtérről a Maxim Hotelbe vitte. A többi már nem volt nehéz. A férfi, aki Andy manville nevezte magát, és állítólag Bay City be volt ügyvéd, autót bérelt, majd több órai távollét után 22 órakor tért vissza a szállodába. De csak azért, hogy felmondja a szobát, és elutazzon. Az éjféli géppel indult el Friskóba. Egy biztos, az ezüstös hajú ember tudta, mit jelent az idő. Tanulni lehetett tőle. Rocky Maxim azonnal elhagyta Kalamite city a repülőtérre robogott, és elindult Bay city be Ugyanis hirtelen támadt egy ötlete. És miért nem támadhatott volna egyszer neki is egy jó ötlete?